Goiz kronikan niritzia Belen altuna Ausitegi kospituzionalak berretxe egin du egunotan paritate legea Hau da, hautezkunde zerrendetan gizonezkoak naiz zemakumezkoa gutxu gara bera berdin zundituen legea Bizexuetako batez da dakizue zerrendetan euneko berrogoia baino gutxiago izan ez da euneko baino gehiago ere Petek irizpide hori antikostituzionala zelakoan elegitea egin zuen baina amabia epallea etatik bik baino ez dira razoie eman. Aldeko azotasuna ondia da beraz, baita epaile kontserbadoren artean ere. Epallea argudiatzerak orduan zera, esan dute, ez dela diskriminazio pozitibogo kasu bat, ez baita agintzen emakumea gizonesko baino gehiago izan berdutenik inondik ere. Justifikazio, celebre samarra irudetun zait, bait baita diskriminazio positiboa berdintasun legearen baitan hartutako beste zenbait neurri bezala. Hori bai, niri ditziz, eta kasu honetan behintzat, zeurazki, diskrimineazioz uzena eta egokia. Garbi dago, legeak aginduko ez palu, hainbeste hainbesten bakomea ikusiko politika postuetan. Ez behintzat, orain txabertan, belaunaldi honetan. Kristalezko zabaila deitzen den fenomenoak funtzionatzen jarraituko bailuke. Bara kezazeri egiten dio na referentzia kristalezko muga horrek. Oposak eta bidez lortzen diren lanbide eta postuetan, emakomek oso leku hona ateratzen dituzte, ateratzen dute. Baina politika zein enpresa munduko kargu gorenagoak, noski ez dira horretako meritokraziaz eragakitzen. Buruzagiek beharatzarekin zeinalatuz egiten dituzte hor autuak. Eta agintean dauden gizoneskoek, gizoneskoak aukeratzeko joera dute inertziaz edo konbentzimentuz. Horra hork muga, legearen babesarekin izan austea zika ustea zailadena. Baina bat agian egunen batean politika feminizatzen joango da, eta paritate lege horrek gizonezkoen parte hartzea babestuko du orain emakumeena sustatzen dudan bezala. Ez algaraba amaika ikusteko jaioak, egun hona pasain zule.